Radiologos, glasul inimitare Erezile și prejudecățile au fost dintotdeauna cel mai mare inamic al spiritului și al progresului. Religia și știința au luptat neîncetat împotriva lor și au încercat să le doboare. Nu pierde întâlnirea cu știința și religia numai la Radio Logos. Bună seara și bun găsit dragi ascultători la o nouă întâlnire cu știința și religia Vă spun gazdele dumneavoastră din această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voina Dragi ascultători, astăzi vom vorbi despre poziția bisericii față de realizările recente din medicină și biologie Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit, Doamne miluiește! Înainte de a vorbi despre viitor, după ce am parcurs atâtea realizări ale oamenilor prin știință, vă rog să discerneți, părinte, care pot fi acceptate și de biserică și care trebuie respinse. Da, e util să facem acest lucru, într-adevăr. În judecarea acestor fenomene sunt de discutat însă două categorii de criterii. Unele se află în legătură cu legea dată de Dumnezeu, altele derivă din raportul cu legislația făcută de oameni. Sigur că ar fi bine ca toți oamenii să accepte mai ales răduința de a satisface primul criteriu, urmând ca și legislația omenească să nu intre în contradicție cu legea dată de Dumnezeu. Chiar dacă nu toți oamenii acceptă acest criteriu ca fiind cel mai important, vă propun ca noi să începem totuși cu el. Bine zici, trebuie mai întâi formulat un principiu. Și apoi urmărit la ce concluzie duce aplicarea lui în fiecare caz. După părerea mea, principiul este următorul. Se poate accepta orice face în mod artificial omul, respectând însă legea statornicită de Dumnezeu. De exemplu, dacă o ființă venită la viață, într-un fel modificat de om, ar fi putut fi aceeași, și pe calea rânduită de Dumnezeu, lucru poate fi îngăduit. Sau alt exemplu de principiu. Dacă intervenția omului îl aduce pe om la starea pe care a avut-o sau ar fi putut să o aibă în mod natural după rânduiala lui Dumnezeu, de asemenea se poate accepta. Am înțeles principiile și aplicarea lor principială. Așteptăm exemplele concrete pentru fiecare tehnică enumerată în ultimele 4 5 Da, să facem acest inventar, să le luăm pe rând. Mai întâi am vorbit despre însămânțările artificiale. Parcă așa mi-am da? da. Ele corectează problemele de depunere și de transport a materialului seminal, dar în principiu respectă condiția principală rânduită de Dumnezeu pentru venirea în lume a unei noi ființe, adică după ce el, Dumnezeu îi dă sufletul, instantaneu, sufletul începe construirea propriului trup pe baza informației genetice rezultate ca întreg din reunirea aparent aleatoare, deși nimic nu este întâmplător, totul este rânduit de Dumnezeu, a jumătate din materialul genetic al tatălui cu jumătate din cel al mamei. Repet, aparent aleator, pentru că, în fond, Dumnezeu hotărăște tainic și ce gameți vor participa la fecundare și cum se vor forma acești gameți, adică ce gene vor purta ca eșantion din genotipul parental cu prilejul migrării cromozomilor, etc. Din ce spuneți, înțeleg că biserica poate fi de acord cu această biotehnologie. Personal, nu văd de ce nu ar fi de acord. Se dă șansa astfel să aibă copii unor părinți care altfel nu ar avea, iar copiii rezultați astfel ar putea fi, cum spuneam, aceiași și pe calea firească. Căci tot unirea gametului mascul cu cel femel inițiază procesul guvernat de sufletul dat de Dumnezeu în momentul fecundării. Dar fecundarea in vitro. Și inocularea unui zigot schimbă cu ceva decizia? Nu cred că are de ce să o schimbe. În acest caz, corecția neputinței maternității se face și pentru inexistența condițiilor propice fecundării. Dar ființa apărută nu se abate de la calea despre care am spus mai înainte că este rânduită de Dumnezeu. Cu voia lui Dumnezeu, acești gameți ar fi putut participa la fecundare și printr-o împerechere normală, din care ar fi ieșit aceeași ființă. Dacă este ceva discutabil aici, este mai degrabă insistența părinților de a avea copii fără să cerceteze dacă nu cumva voia lui Dumnezeu este alta cu ei, adică nu se lasă destul în voia lui Dumnezeu, care poate le rănduiește altă cale de mântuire decât aceea de a crește prunci, cum a spus femeii dintr-un început. Deci, mai degrabă, acest lucru duhovnicesc este discutabil decât partea biologică. Se pare că se poate extrapola răspunsul și pentru biotehnologia Moet, care presupune transfer de embrion cu diviziunea inițiată. Da, într-adevăr se poate. Transferul se face mai târziu și mai corectează încă ceva din incompetențele pentru sarcină ale tractusului genital femel, dar produsul de concepție rezultat primește tot ce ar fi putut primi din întâmplare sau cu voia lui Dumnezeu, cum ziceam pe cale naturală. Am epuizat variantele biotehnologiei în sămânțărilor artificiale. Am vorbit apoi despre ingineria genetică. Despre ea, ce ne spuneți? Lucrurile sunt ceva mai complicate acum de bună seamă. Prin izolarea unor gene naturale folositoare sau mai apoi prin sinteza artificială a lor urmate de transferul lor într-o țintă dorită se obțin animale transgenice spuneam care sunt modificate genetic pentru a produce ceva util omului deși nu le este proprie sinteza respectivă. Substanța respectivă și informația din gena responsabilă pentru sinteza ei au fost făcute de Dumnezeu. Deci omul se poate folosi de ele indiferent de locul unde sunt produse și de modul în care sunt produse, căci nu schimbă cu nimic rațiunile din lucruri puse de Dumnezeu în respectiva parte a creației cu privire la rolul lor. Cu alte cuvinte, acele substanțe produse prin inginerie genetică pot fi privite ca orice medicament obținut pe altă cale. Întocmai! Terapia genică este și îngăduită? Sigur că da! În locuirea unor gene... Nu este decât o variantă ultrafină de chirurgie de transplant Prin ea se împlinește principiul că se corectează o stare ajunsă rea Prin întoarcerea la ceea ce Dumnezeu inițial a făcut bun Odată cu himerele, cred că se termină acordul bisericii eh, Într-adevăr, în acest caz, ai intuit bine, nu se mai obține ceva care s-ar fi putut obține și pe cale naturală. Conform principiului, de data aceasta respingem. În mod normal, după rânduiala lui Dumnezeu, organismele vii au în toate cerulele corpului același bagaj ereditar, lege care este încălcată însă de chimere. Nu mai sunt așa cum ar rândui Dumnezeu să fie făptura. Deci, Biserica pe bună dreptate condamnă obținerea lor. Prin ele, omul primește de fapt provocarea diavolului de a face el ceea ce nu a făcut Dumnezeu, deci să încerce el, a lua locul lui Dumnezeu drept creator. A urmat în discuția noastră hibridarea celulară. Îi spunem da sau nu? Îi spunem nu categoric. Pe de o parte, se pleacă de la ceva necuvenit, căci prin această tehnică se reunesc nu gameți, cum a rânduit Dumnezeu, ci celule somatice. Pe de altă parte, se obține ce nu a rânduit Dumnezeu, adică amestecuri între Ceea ce el a vrut să rămână separat prin reproducere sexuată Din nou jocul de a creatorul a dus la ciudățenii De felul hibrid, om țânțar, om broască, șoarece, morcov și alte aiureli Dar haploidia prin androgeneză sau ginogeneză, ce atitudine ne cere? că există organisme haploide și în mod normal Înseamnă că o putem accepta și ca haploidie provocată. De altfel, și aplicațiile sunt dintre cele mai utile omului. Gândiți-vă la liniile izogene de care am vorbit atunci la genetică. Ne-a mai rămas să ne pronunțăm și asupra clonării. Da, și din păcate vom încheia cu o respingere. Clonarea nu poate fi acceptată, căci sfidează și ea, major, grosolan, regula pusă de Dumnezeu și se obține prin ea, ceva ce nu s-ar putea obține printr-o reproducere normală Descendentul nu mai are doi părinți în primul rând Materialul lui genetic nu se mai obține Prin participarea unui tată și a unei mame Se încearcă a se obține ceva ce nu este în planul lui Dumnezeu Fiindcă s-ar putea obține și ceva dăunător oamenilor clonării îi spunem cel mai categoric nu. Părinte Grigori, ați amintit la început și de un al doilea criteriu, respectarea legislației omenești. Mai ales interesele descendentului sunt subminate de unele bioginerii. Ca urmare, adăugarea acestui al doilea criteriu poate respinge unele tehnici care întruneau primul criteriu. Să le parcurgem din nou pe rând. Da, însămânțările artificiale și transferurile de zigoți sau de embrioni pot fi acceptate dacă gameții sunt luați de la părinții legali. Invenția de a folosi material seminal dintr-o bancă de spermă, adaugă o a treia persoană, ca tată biologic, și afectează statutul juridic al descendentului. Dacă va afla vreodată adevărul, este posibil. Să-și piardă și pacea sufletească, rămânând pentru tot restul vieții o persoană nefericită, poate chiar traumatizată psihic. În plus, se încalcă limitele patului conjugal, binecuvântate la cununie, devenind o formă de adulter încuvințat de ambele părți. Animalele transgenice întrunesc condițiile de acceptare? Nu totdeauna. Când sunt puse să zicem bacteriile să producă în locul altor specii sau chiar al omului ceva folositor omului, totul este în regulă. Căci fiind pus stăpân de Dumnezeu peste întreaga zidire, se poate folosi de toate speciile și toate trebuie să-i slujească. Când se sporește capacitatea de a sintetiza și depozita în corpul lor proteine, zaharuri, grăsimi, plantele pot ajunge a fi mai folositoare pentru om. Dar când o plantă este pusă să-și producă singură propriul insecticid sau ierbicid, acele substanțe vor fi prezente în trupul plantei și vor ajunge în consumul omului ca substanțe vătămătoare acestuia. Deci, mai bine în mod ecologic mai puțin și mai bun, adică mai curat chimic. Terapia genică am spus că trebuie judecată la categoria transplant de organe. Da, fără să se lovească însă de servituțile transplantului de organe, căci chiar de s-ar apela la izolarea de gene naturale normale, ele nu pun în pericol viața donatorului ca în cazul unor organe nepereche prelevate pentru transfer. În plus, genele transferate ar putea fi sintetizate pe cale chimică. Dacă unele tehnici adaugă o bilă neagră după una albă, clonarea cred că va acumula două bile negre. A intuit iară corect. O clonă umană ar avea cea mai gravă problemă de personalitate scriptică și faptică. Sfinția voastră ați comentat cele mai importante criterii, dar mai sunt menționate și altele. Mai adăugați ceva? Despre cel moral poate câteva cuvinte. Ne lovim de moralitate la modul de recoltare a materialului seminal pentru însămânțări artificiale, la folosirea uterelor de împrumut, dar mai ales la oferirea șansei ca prin clonare să aibă copii și homosexuali ceea ce le-ar încuraja sfidarea normalității. Vă mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și în această seară. Plăcere! Știință și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenții și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.